Щодо погоди, ви абсолютно праві. Приголомшливий ранок. Безперечно, сер. Весна і все таке. Так, сер. Навесні ж і все жвавіше і веселка блищить на пірі голубки. У всякому разі, так мене інформували, сер. Тоді вперед. Давайте тростину найжовтіші туфлі та мій вірний зелений хомбург. Я йду в парк кружляти в сільському хороводі. Не знаю, чи знайоме вам почуття, яке охоплює людину в один прекрасний день десь наприкінці квітня, на початку травня, коли погнасті хмари, які підганяє ласкавий західний вітерець, біжать по світло-блакитному небу. Відчуваєш душевний підйом, одним словом, романтика, ну, ви мене розумієте, я не належу до числа палких шанувальників слабкої статі, але цього ранку я був би не проти, щоб мені зателефонувала чарівна білявка і попросила, скажімо, врятувати її від підступних убивць. І тут на мене наче виплеснули відро крижаної води. Я зіткнувся з бінголітлом у безглуздій малиновій кваці з підковами. Привіт, Берті сказав Бінго. «Боже, милостовий старий!» гаркнув я. «Що це за нашийник? Звідки він у тебе? І навіщо?» «А, ти про кроватку!» Він почервонів. «Я... Е, мені її подарували. Видно було, що він збентежений, і я змінив тему. Ми протопали ще трохи і плюхнулись на стільці на березі серпантину». «Джив сказав, у тебе до мене якась справа!» «А? Що?» Бінго здригнувся. «Ах, так, так, зрозуміло». Я чекав, що він висвітлить нарешті головне питання порядку денного. Але він, схоже, не жадав відкривати дебати на цю тему. Розмова зовсім зав'яла. Бінго сидів, похмуро втупившись у простір. «Послухай, Берті». Промовив він після паузи тривалістю десь годину з чвертю. «Берті слухає!» «Тобі подобається ім'я Мейбл?» «Ні!» «Ні?» «Ні!» «А тобі не здається, що в ньому прихована якась музика? немов пустотливий вітерець ласкаво шелестить у верхівках дерев?» «Ні, не здається!» «Моя відповідь його розчарувала!» Але вже за хвилину він знову піднісся духом. «Ну, зрозуміло, не здається. Усім відомо, що ти безсердечний черв'як, позбавлений елементарних людських почуттів. Не буду сперечатися. Гаразд, викладай. Хто вона?» Я здогадався, що бідолаха Бінго вкотре закохався. «Скільки я його пам'ятаю, а ми разом навчалися ще в школі, він постійно в когось закохується». Як правило, навесні вона чинить на нього магічну дію. У школі в нього накопичилася унікальна колекція фотографій актрис, а в Оксфорді його романтичні нахили стали просто легендою, яку всі переказували. «Я домовився зустрітися з нею під час обіду. Якщо хочеш, підеш зі мною, заодно і пообідуємо разом», – сказав він, глянувши на годинник. «Дуже своєчасна пропозиція», – погодився я. «Де ви обідаєте? У Ріці?» «Біля Ріца». Географічно він був точний. Приблизно за 50 ярдів на схід від Ріца є Бога забігайлівка, де подають чай і кекси. Таких закладів у Лондоні хоч греблюгати, і до неї, хочете вірте, хочете ні, мій шкільний друг прошмигнув із спритністю кролика, який поспішав до рідної Нірки. Я й оком моргнути не встиг, як ми вже протиснулися за столик і розташувалися над тихою кавовою калюшкою, що залишилася від попередніх відвідувачів. Мушу зізнатися, що я був у деякому подиві. Не можна сказати, що Бінго купається в грошах, але все ж таки з нікчемним металом у нього справи йдуть непогано, не кажучи вже про те, що він отримує пристойну суму від дядька. До того ж цього року він вдало грав на перегонах і закінчив сезон із позитивним балансом. Тоді якого диявола він запрошує дівчину в цю богом заботу харчевню? У всякому разі не тому, що він на мілені.